Yay, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abitonördenäs, det här är Nico tillsammans med Fönan Ja Hej, tillbaka i Sweden Ja Ja, hade du en bra semester? Ja det hade jag, det var jättebra faktiskt mm. Det var hur, riktigt, riktigt skönt Sol och värme Ja, som fan skulle jag säga mm. Och öl Och öl Ja Tequila och kokain Ja, det första i alla fall. Det andra vet inte fan. <laughs> inte medvetet åtminstone. Nej, äh, det så. <laughs> äh, gjorde ni några roligt där nere då? Märkvärt, eller var det bara bada, sola, ta lugnt? Nej, men vi gjorde en del kul grejer, men det var mycket typ så här. åka runt och titta på äh, nej, men äh, de har ju, vad heter det? Maya Tempel och ja. sådana saker där nere. Så dit var vi och kika och sprang ut och tittade på hur duktiga de var på att bygga, bygga med sten för Flera tusen år sedan mm. Sitesajta lite Ja men precis Och så var det en jäkla massa bada Och en jäkla massa äta <laughs> Okej okay. de, de har väldigt mycket god mat Och väldigt mycket stark mat Skulle jag säga mm. tyckte, Jag tyckte att det var starkt som satan i alla fall Så det kan jag säga Men har du hunnit nördat någonting då? Ja lite grann mm. Lite Vi hade ju <laughs> Vi flög ju en jävla massa Eller jävla massa Men till, vi är mellan Landa i New York okay. och dit så hade vi. eh, äh, häfta lite, men mellan 8 och 9 timmar ungefär. Ah, ja, eh, Och på flyget så hade vi sån här. Vad, vad fan heter det då? Entertainment System, alltså så här. Skärm framför oss. Jag, jag har inte flyget med sånt här tidigare ska jag säga, för jag har flygat väldigt lite innan. Ja. Uh ja. -huh. Eh, men vi hade ju sån ja, ja en skärm i ryggstödet framför oss Så man kunde sitta och välja massa filmer och massa spel och allt möjligt mm. Så jag har fastnat i Plants vs Zombies <laughs> Den har jag laddat ner okay. äh, till telefonen så jag kan sitta och nörda lite då och då Och sen har jag hunnit kolla igenom en jävla massa filmer en andra och tredje gång okay. Bland annat så har jag kollat på Deadpool Två gånger till tror jag, <laughs> okay. sånt där. Eh, Doctor Strange en gång, Suicide Squad en gång och Ghostbusters trrr... tre tror jag. Fast Ghostbusters är mer såhär, ja, det var sista filmen jag tog varje gång vi flög. Aha. Så att det, det var liksom så här. nu kommer jag 45 minuter in, satan. Okej, okay. nästa gång så gjorde jag likadant och tittade liksom. Ja, det vart inte, det vart inte hela tre gånger men mm. delar utav den vart det tre gånger. Var det någon av filmerna som blev bättre än andra gången när man såg dem då? Eh, nej. Däremot så. Eller jo, Ghostbusters gillar jag mer och mer alltså. Okej. Okay. Jag tycker den fan rakt igenom är rolig och bara bra. Mm. Eh, däremot, Suicide Squad irriterar mig mer och mer. <laughs> alltså det är så pass. Ja ah, det. Jag gillar konceptet. Jag gillar filmen. Men. Eller jag ska snarare säga jag gillar karaktärerna i filmen gillar jag. Mm. Inte själva filmen. Nej, precis. För att hade de bara gett fan i allt det här, hade inte Amanda Waller överhuvudtaget plockat ihop de här, så hade det inte blivit en film. Nej. Nej, hade inte nej, alltså hade hon inte släppt häxan så hade ju inte filmen skett. Nej. Så ja, mm. jag, jag, jag håller jag tycker fortfarande att Hela den story-delen med häxan och hennes brorsor det, det är en så jävla dålig plott När de ja. har joken Som kan vara ja, den big bad guy Exakt, det är det jag menar alltså, och, och, det är, och det märkte jag verkligen nu när jag satt och tittade igenom filmen en gång till att pff, Det störde mig verkligen mm. det, det var liksom Det var inte bra Men, men jag gillar Jag till, till och med gillar Will Smith Alltså, och jag brukar inte... Jag, jag, har fått för, jag har fått nog av honom, men jag, han gör en bra roll. till Ja, absolut. Till och med. Jag håller med dig. Jag har ju också tröttnat på honom i de nyare filmerna. Han är ju väldigt... Men det kan ju vara för att jag har så jävla svårt fanns barn. Men i vilket fall, jag tycker han gör en riktigt bra roll. Men det är som sagt, han och... Och vad heter hon Margot. Harley och helt enkelt. Mm, mm, de tar ju mm. över väldigt mycket av filmen. Ja, så absolut, absolut. Jo, men så är det ju. Men, men de gör det ju till en film värd att se. Mm. Men jag andra gången här nu när jag tittar på den så var det så här. Alltså, jag skulle kunna byta till någonting annat. Ja, ja. Jag skulle kunna hoppa över det här sista. Jag tror att det är typ så här sista 45 minuterna eller någonting. Mm. När de är på väg in i stan där eller vad fasiken det är. Ja, ja. Då kände jag bara spålar. så här. Mm, ja, precis. Och då kände jag bara så här. Fast. Mm, jag, jag kan ju typ byta film nu. Jag har sett de bästa bitarna liksom. Ja. Eh, och så. Doctor Strange. Den håller sig på samma nivå. Jag tycker den är bra. Den är, mm. Det är fortfarande en film som jag, jag kan sätta mig och titta på den en gång till. Det kan jag. Men. Ja. Det är ju inte det, är inte det bästa jag någonsin har sett. Så det är ju inte. Ghostbusters vinner ändå där alltså, för de skulle den skulle jag kunna slå på en gång i veckan och titta på alltså, tror jag. Ja, ja. och fortfarande tycker jag att det är lika kul mm. så att äh, ja, nej. det är i alla fall vad jag har hunnit titta på sen sist ja. jag har även jag, även jag vet att jag tror jag sa där i något av, något av våra förinspelda avsnitt att jag, inte, att jag inte skulle börja om på spelet Swindle igen <laughs> äh, men det Alltså, jag fattar inte vad det är för fel på mig. Men jag, jag kan ha haft 30 dagar kanske kvar mm. och tyckte jag hade så jäkla lite pengar och jag hade så jäkla dåligt med upp, uppgraderingar så att jag, jag skulle inte klara det bara. Så att det var ju bara att börja om. Igen. <laughs> nu är jag nere på att ha 20 dagar kvar och har nästan alla uppgraderingar. Så att... Nu måste jag ju köra klart det. Ner till noll i alla fall. Det, det måste jag göra, men... Jag bara hoppas att jag faktiskt kommer att lyckas också, så jag slipper starta om en gång till. För känner jag mig själv rätt så kommer jag att göra det om det så att jag inte lyckas nu. Mm. Men ja, ja. Sen har jag ju även skaffat mig en PS4 nu också. Åh, grattis till PlayStation-familjen. Ja, visst, visst. Så att jag har ju till och med, jag har ju faktiskt hunnit spela klart, eller jag var varit tvungen att ladda ner Uncharted, mm. Nathan Drake Collection. Jag har hunnit spela klart hela första spelet också. Och, ja Vad tycker du om den första spelet då? Det, det är bra för, alltså, jag, jag gillar ju Jag antar att de har putsat rätt hårt alltså, På den här Nathan Drake Collection Men eh, Det är skitsnyggt Jättebra Det är ju verkligen Jag förstår varför alla gillar den Uncharted så mycket För att jag, man blir fast direkt Mm men trots att det är typ ingen story i, första, i det här första spelet jag, det, Man får ingenting förklarat. Att man bara, ja men spring hit gör det här Jaha, varför då? Och sen bara liksom börjar det upp Mer och mer åtminstone Under spelets gång mm. så att, nej, Absolut, jag kommer ta tag i, i både tvåan och trean också Men det har så mycket spel här nu direkt När, när man skaffade PS4 Så liksom Hög vart som stor Så vi får se vilket spel som blir härnäst Jo ja, för problemet som jag har med Första Uncharted det är ju mm. Skjutdelen ja. Det är alldeles för mycket fiender Och alldeles för lite pussel tycker jag personligen. Ja, Men det kan jag faktiskt hålla med om Att Det är ju mycket en shooter mm. Mycket mer än Det Uncharted-spelet som jag har spelat Det är ju Golden Abyss Där är det ju mycket mera pusselgrejer Vet inte om det har att göra med att Ge just det för handhållet och att, Jag vet inte alls Men där var det ju verkligen så här: Man fick pussla ihop massa kartor Och man fick göra hit och dit Och man skulle liksom göra Alla möjliga grejer I första spelet så är det ju Det är ju några sådana saker Men det är ju inte, är inte alls så mycket Som man, man tänkte sig Nej absolut inte Plus en sak till som jag tänkte på i alla fall det är Just det första spelet här Att man vet ju. Man lär sig ju att se när det blir en. Eh, vad kallas det för? En, en. En gunfight. Mm. Du vet, ja, du springer i en korridor, du gör något litet pussel kanske. Springer vidare in i en korridor så kommer du ut till ett öppnare ställe. Det finns ett gömställe precis framför dig med en bössa Då vet du bara. Då är det bara fram. Göm det där under för nu kommer kulen att vina precis <laughs> överallt. För det kommer att vara folk. Han är fan överallt och du kommer att behöva de där skotten som ligger där. Mm. Det, ja. Så det irriterade mig lite faktiskt. Men jag vet inte om det är så i fortsättningsvis också. Men det irriterade mig lite grann i alla fall här i första spelet. Just det här att, okej okay, men här finns det ammunition. Okej, ja men då vet jag. Nu ska det skjutas jävlar vad du ska skjutas en stund. Ja, i andra spelet så blir det lite bättre men då är det så här. Aha, här är hinder uppsatta så jag vet exakt Här ska jag behöva ja. sätta mig ner bakom <laughs> Men allt annat i spelet blir bra mycket bättre i andra Så jag hoppas att du tar tag i det snart som för vad du tycker Ja, då ja men jag ska nog sätta skiner. tänderna i det ganska så snart Det enda som har stått i vägen har ju faktiskt varit du och eh, Adde ja, tack då. Med Titanfall, Titanfall 2 dessutom mm. Som jag också har hunnit spela lite, lite, lite grann vad jag tycker du om det då. Vi som har pratat så gott om det tidigare. Alltså, jag gillar det. Verkligen. Det, det känns som att det är mitt tempo. Lite. Mm. Eller, alltså, ett tempo jag skulle kunna hänga med i. Det känns ändå inte som att man dör ögon. Nu, vi spelade ju lite multiplayer här igår, var det va? Mm. Ja. Det det känns ändå, även fast jag är helt ny, inte spelat spelet. Jag har spelat lite kampanj när jag hoppar in och spelar med er två. Jag tyckte ändå att he, alltså man, man hänger ju med, visst man dör en jävla massa och man kanske lyckas döda någon, men det är ju inte så här att du, du tittar ut runt ett hörn och så är du död. Nej precis. Utom du, du hinner ändå springa runt, du hinner ändå göra lite coola grejer, du kanske hinner jaga någon till och med, men så dyker det upp någon som har lurat dig totalt och du dör. Ja. Men det, det är liksom inte så här, ah oh, shit, jag såg inte ens någon. Utom du, du man, ja, det, det känns som ett spel som är snällt mot. Eller snällt och snällt Men det är lätt att komma in i på något vis mm. Jag förstår vad du menar För precis som du sa Det är faktiskt väldigt snäll shooter på så sätt Det är bara mm. det att det går väldigt fort Eftersom ja, alla exakt. springer och hoppar Och rör sig överallt Men det, men det känns ändå samtidigt som att det är, ju inte, alltså det är själva springandet och hoppandet Och det som går fort mm. Det är ju inte skjutandet i sig som går så jävla fort Egentligen Nej, vet du, du Man lär sig ganska snabbt sen att Ja här är det en idiot som hoppar han kommer landa ungefär ja. här. Ja men då flyttar jag siktet där och så har jag honom landa liksom. Ja men exakt, exakt. Det är ju, det, precis. Det, för det, det är så jag också har fått upplevelsen att det är ju inte liksom så här att en pixel av mig syns och folk är så jävla säkra så att jag är död då. Mm. Utan det är liksom så här, ja men man chansar lite. Jag skjuter åt det där hållet typ. Så kanske jag träffar så då har man ju möjlighet själv och liksom typ så här Ja jag duckar och skjuter upp där Då kanske jag träffar ja. Det känns liksom som att Det är lite mer avslappnat på något vis Jo det är inte mus och tangentbord Där man sitter och så Nej. klickar och ska sätta med, Du ska klicka en gång och sätta HS direkt ja, Utan här är det mer jag, jag drar av ett mag Och så ser vem som ja. står revande kvar <laughs> Och jag tog ju till mig den lite grann, För att jag har alltid varit den som tycker om att, Alltså jag är verkligen tokst jag tycker om att vara den som ska sikta Och hålla på grejer och dona Men då vill jag ha en, ett snipervapen ja, ja. Och det, då hinner jag inte med <laughs> så, så, Och det vet jag det, det kan jag spela när det är så här, Kampanj och sådana saker För då, då hinner man ju liksom Ta upp, sikta, skjuta liksom och se dem borta mm. men, <laughs> men när man kör multiplayer Då var jag, var jag tvungen att gå till Att köra med hagelbössa Och bara springa så nära som möjligt Och bara <laughs> hela magasinet på någon Så kanske jag lyckas få hjälp. dem Ah. Och det är väl egentligen det jag, det jag har gjort sedan sist, tror jag mm. eh, <skratt> Själv så var jag ju på Lego Batman när du var borta Ja ah. eh, Riktigt rolig film, jag var såg den på engelska okay. Och det rekommenderar jag Will Arnett Och det är, eh, vad heter han Från eh, baksmällan Sacka, gliff, gliff, Ja ah, okej okay. ah, jag vet vad du menar men jag kommer inte kunna komma på hans namn men. Nej och jag kommer inte kunna uttala så. <laughs> <laughs> uh, Och det är Michael Cera och massa uh, Riktigt bra skriven mm, mm. Uh, Den liksom uh, Både för DC fans men de tar ändå Liksom man utanför DCs gränser Okay. Så liksom, de kan, eftersom Lego har alla de här olika världarna De skämtar om Marvel i en TC-film Det är typ de som kan göra det De skämtar om Sagen om ringen och alla de här olika Harry Potter Som de har haft Lego-spel och sånt på mm -hmm. Och de gör det riktigt snyggt Och jag garvade en hel del ungar och sånt som var där garvade Och nej, det var en film och det är en av de bättre Batman-filmerna jag har sett på bra länge. Och då är det en Lego-film också, så det är riktigt... Oj, riktigt du, menar all, du, du menar alltså overall ja, bra Batman-film? Den här, den är faktiskt jättebra. Oj, Så okay. jag kan rekommendera den även... Visst, den kanske många mindre barn kommer mm -hmm. inte att förstå skämten på samma sätt. Det finns några sådana humor som man skrattar när de gillar sig eller sådana där. Och ja, sen finns ja. det de här lite mera vuxenhumor när man liksom eller ja, vuxenhumor är inte men de speglar på att Batman är väldigt ensam av sig, han är en loner Aha. och det skämtar de lite med fast på en äldre nivå om man säger så Aha. men det är så här att man det, sitter man där man kan gå dit med ett barn mm. och båda två kommer gå därifrån nöjda för att barnet ser sina saker och tycker det är skit kul mm. och de lämnar även humor till oss lite äldre som barnen antagligen inte förstår eller de snappar inte ens upp det. Nej, precis. Så där, därför blir det liksom kul för alla på något vis. Ja, och det är så här glada färger och allting, men sen kan det vara mörk humor i bakgrunden som ungarna inte fattar. Nej, ja men det, men precis. Så ja. det är väldigt väldigt film och jätterolig. Jag mm, var glad mm. överraskad. så man vill ju inte säga för mycket för jag vill inte spoila för det var väl, det är som sagt, det hände väldigt mycket på en väldigt kort tid. Men de gör det med glimten i ögat hela tiden så det är jätteroligt att se. Ja. ja. Jag fick några rykter och det blev en jäkla massa Batman. Jaha, okay. Jag såg sen också The Killing Joke. Den har kommit ut på Netflix. Den här ah. animerade filmen. Mm. Mm. Och jag har ju läst den. Jag har den grafiska novellen med mm. The Killing Joke. Och nu när man fick se den rörligt och Underbart med min Joker eh, Luke Skywalker <laughs> <laughs> eh, Den är jättebra, jätteskärmig Det är lite små delar som eh, Ja, det är lite sång och sånt där Som jag tyckte var skärmigt Men jag vet inte riktigt om det passar in Sång? Ja, Joker Oj. har ju en egen sång i filmen Bland annat Vad fan? Vänta, jag tittar ju på den här typ igår Missar jag det här? <laughs> ja, de är i själva När han eh, På nöjesfältet Så åker ju Jim Gordon ah, Och där, ah, då börjar okay. Jåken sjunga ah, okay. ah, Ja okej Men då är jag med, då fattar jag ah. Ja. Och Mark Hamill har ju en väldigt speciell röst När han kör Joken. Och hör den i sångröst, det har jag nog aldrig gjort förut Men det var, det var intressant <laughs> Men det är en väldigt mörk historia Som jag tyckte de ändå gjorde väldigt bra Ja, ja Så den Jag blev glad över att jag var tvungen att skaffa den på Blu-ray På en gång när jag hade sett den på Netflix så... Oj, oj, oj, du har skaffat hem den Jajamän, jag har den på Blu-ray nu Satan Och samtidigt Eftersom jag var så överlycklig av både Lego Batman och The Killing Joke Så köpte jag hem Batman Arkham Origins Också till ps 4 Alltså Batman Arkham Asylum och Arkham City tillsammans i upphiffad ah, grafik. Okay. Ja, ja, Och jag har spelat ungefär hälften av Arkham Asylum nu, sedan igår. Och vänta, Asylum är den när de är på... Första när de är på ön. Ja, det är den jag har spelat också. Ja, ja. precis. Mm, mm. Och det här är typ fjärde eller femte gång jag spelar igenom det här spelet. Jag har spelat <laughs> ungefär halva och det är fortfarande så jäkla bra. Jag tror att tröttnar aldrig på det här spelet. Det, Nej. det är helt fantastiskt. Även kollat klart Gotham Säsong två Ooh. Mycket, mycket bra Och jag håller på att Klösa sönder mina väggar För att jag väntar på säsong tre Alltså fan, jag har ju okay, nu, Jag satt här och förberedde i typ 45 minuter, ändå har jag lyckats misslyckas med att skriva upp hur mycket saker som här kände jag nu. <laughs> För du Men har ju det, sett säsong ett Ja, precis jag har, ju, jag har ju kommit till avsnitt typ 14 tror jag av 22 på första säsongen sen jag kom hem om det är någon jag kom hem i onsdags så att på mindre än en vecka så har jag tittat på 15 avsnitt, 14 avsnitt det här är ju en stört bra serie mm. verkligen, alltså man fastnar ju direkt mm. och jag vet att du har pratat om det här förut men men vi, jag tror att vi får, jag tror vi får vänta till nästa vecka så jag hinner kolla i dig. Så kanske vi kan diskutera det här lite mer. Ja. Lite mer ingående tror jag. Mer ja. än att jag älskar att få se alla människor. Mm. Alltså det är verkligen så jävla kul att få se. Det dyker upp någon här med oss och man bara säger Vänta nu. Det, nu när han presenterar. Det där namnet känner jag igen. Mm. Vem fan är det där? Och så ramlar lätten ner efter en stund. Ja, det är helt... Helt makalöst bra Ja och deras tolkningar av karaktärerna är skitbra Och det blir ja, ännu mer sånt i säsong två Där ah. de Ännu mer tolkningar och bättre karaktärer Och sånt som blir jättebra Det var typ bara en storyline På fyra avsnitt Kanske i säsong två som jag Där det blev som en Dropp liksom, det var inte dåligt mm, Men mm, det mm. blev sekt. det är det enda som Jag tyckte var dåligt på båda de här säsongerna Okej, okay, um, aha och det, är och det är Victor Fries Del av säsong två Mer okay. säger jag inte <laughs> okay. Men den delen var väldigt Jag tyckte den var lite halvbeige Det var liksom man har sett det förut de gjorde inte någonting direkt intressant med det Nej, nej Men alltså För mig är de här Gotham utan att Vi kommer gå in på det sen Men de stora delarna Eller de stora huvudrollerna i den här Som jag tycker som verkligen skinner ut mm. eh, Det är väl tre stycken skulle jag vilja säga det är Fish Mooney, mm. det är Oswald Copperpot. Är du på säsong två nu? Ett. Ett, okej. Okay. Och mm. två. <laughs> det är på ja. alla, alltså, vissa är med första, vissa med andra. Ja. Men de, Vissa börjar först skina i andra säsonger, men det är ändå de som är med. Mm -hmm. Fish Mooney, Oswald Copperpot och Edward Nigma. Det är de tre som jag tycker verkligen skiner. Ja, alltså jag, jag sitter här bara och väntar på att få säga att det som... Alltså, varför? Du sa att du satt och slete i håret Jag bara sitter och väntar på att någon mm. Någon ska vända, vända sig Alltså bara Nigma, alltså Jag bara väntar på att någonting Snart kommer han att bara Klick! Mm. Eh, men sen kommer ju det som vi kommer Tror jag, att prata om nästa vecka mm. För det är den absolut största Men Han är med i bara ett avsnitt i första säsongen okay. Och jag vet inte om du kommer lägga märke till honom Men jag blev kär på en gång Jaha. Så, och där tänker jag släppa det. Att det... du tänker inte ens säga vem du syftar på? Nej, utan det var. Fan... Oh. Det var. Mm. Det var... Mm. Du. Är... Ja, ja. Men du kommer nog bli kär med honom direkt när du ser den karaktären. Mm. Som det speglar på i alla fall. Och jag hoppas att vi tänker på samma då. Men det går vi kommer med på senare. Men du som. Okej, okay, okay, nu är vi ändå inne på det. Vi kan diskutera lite i för jag måste fråga. Aha. Jag har. Det är en... Ja, nu har jag, bara... jag har bara sett honom i ett enda avsnitt än, Men jag tycker verkligen inte om honom. Okej. Okay. Eh, och så ska jag komma ihåg vad hans vanliga, eller vanliga namn är. Eh, åklagaren. Vad heter han? Ah, Harvey Dent. Tack. Tack. Ah, jag gillar inte honom. Eh, han syns typ ingenting. Eh. Nej, men han är absolut inte... Han är inte... Han är inte... Vad jag ser mig... Ja, han kanske blir mycket bättre när man får se han mer Men mm. det, det avsnittet För jag tror att jag har sett han i ett enda avsnitt ah, än ja. så länge Är inte bra, alltså, alltså han, han är alldeles för... Ja, jag vet inte det, det är någonting som inte nej, men passar in på Han är good i tushu, liksom, helt och hållet Och mm. liksom, jag, jag kan inte heller sätta riktigt fingrarna på honom Men det är också det Jag har fortfarande, jag så klart säsong två Mm. Och han syns typ inte. Aha, okej okay. så, okay. så det kan ju vara så att när han väl blir sin andra alias, för det som mm. kan batman med historien, mm. att det är då det blir verkligen intressant. Ja, så kan det absolut vara, absolut. För jag, det, jag satt bara och tittade jag satt och tittade liksom och såg han flippa sitt coin där flera gånger och han hade varit med i två minuter. Man var så här, ja. fast. Hallå, hur, alltså, så här mycket behöver ni inte visa vem han är. Jag tror alltså? aldrig de tar upp det igen. <laughs> det där med Ja okej, okej, skönt för det är ju typ det första de gör när, han kommer med, eller mm. när man får se han typ. Nej, och eftersom man vet vem har vi inte här i serien. Jag tror mm. inte han kommer bli sin Nej. nästa alias under Nej. alltså i Gotham serien. Nej, men det är väl Det gör mig senare. ingenting. Det gör mig ingenting, det är Nej, bara precis. att hans namn är med gör det ju bara, alltså bara det gör det ju bra Ja precis, jag tror tyvärr inte man kommer få se honom skina heller i något avsnitt Nej. han kommer bara vara där i bakgrunden jämfört med vissa andra som är, ibland i bakgrunden och helt plötsligt skiner upp från ingenstans, så tror jag att den här kommer vara en väldigt låg kvalitetskaraktär mm, mm, mm. Ja så kan det ju tyvärr vara Sen har jag faktiskt, jag har när vi ändå pratar om mm. serie universumet ish Mm. Jag, har faktiskt, jag har faktiskt handlat comics också Asså? Ja, i New York På ett ställe som heter St. Marks Comics Som Jag sa Vi var ute och gick och vi letade egentligen efter Min sambo älskar Vad heter det? Ja, oh, Lop inte Lopp Vad heter det? Åh, oh, jag tappade Flea Market? Ja, nej, ja det, Eller Garage Ja, skit Secondhandbutiker, så heter jag. Ja, oh, tack. Secondhandbutiker. Eh, vi hade kollat ut några stycken som vi skulle gå och kika på, så här. Vad de hade för någonting, och om man kunde hitta någonting kul, liksom. Mm. Och första stället vi kommer till är stängt. Jaha. Så då vänder vi oss om, i stort sett. Och tittar rakt över gatan, då finns det en serietidningsbutik. Så de bara så här: duk du, du, över gatan går in. Och alltså. Det, hur mycket serietidningar som helst. Alltså, det är fullt från golv till tak med serietidningar, prylar, figurer, allt. Och det är från, från nytt, spritt nytt till alltså inplastat i stort sett inlåsta grejer liksom samlarobjekt. Mm. Allt. Hur fantastiskt som helst Jag tror jag gick runt där i säkert halvtimme, 40 minuter och bara bläddra och titta och greja och försökte hitta någonting kul och eh, införskaffa mig. Jag kom, för, jag kom för så långt att jag skaffade mig en, en kul Deadpool-tidning där de har korsat honom i stort sett med Kalanka. Okej. Okay. Så Deadpool the Duck. Oh, oh. Jag har inte läst den än, men den ser bra ut. Alltså är det Kalanka så, eller är det Howard the Duck? Eh, alltså, jag har bara de, alltså han är en anka Jag har inte, varit, jag har ja. inte läst, läst in mig Någonting i vart ifrån han har tagit, eh, vart de har tagit det ifrån För jag tänkte ha, How, Howard the Duck är väl Marvel Så det kan vara det där det speglar på Ja det skulle det kunna vara Det, kan, det skulle det kunna vara för jag, tänkte, jag har som How sagt, jag har som sagt ganska... inte lärt, läst in mig i, I exakt vad det är för någonting Mer än att en anka var på framsidan iklädd Deadpool direkt då var jag tvungen att ha den. Då var det färdigt. Ja, eller hur det var bara så här, ja ah, men okej, okay, den måste jag ha. Och så har jag köpt en Kingpin serietidning också. Okej. Okay. Jag ville hitta någonting lite halv udda. Så då tänkte jag, stod jag titta och titta och titta och, och försökte och det fanns ju jättemycket så här sjukt diffusa grejer. Aha, ja. Alltså sånt som man aldrig hört talas om. Jag kommer antagligen aldrig höra talas om dem igen. Så att jag gick över till det som jag åtminstone kände till Eller kände igen namnen på mm. Så då var det Kingpin Så det ska bli jäkligt intressant att läsa mm. Coolt eh, Utöver det så jag har jag fortsatt lite på Assassin's Creed Ezio Collection mm. Mm. Inte jättemycket eh, Testade lite Big Planet 3 Som är Playstation Plus-spelet Den här månaden oh. eh, Exakt som Playstation... Eller vad heter det, lite planet 1 På PS3 mm. mm. Bugge Och vi kunde inte connecta, jag och ihop Och det är en bugg de har haft sedan spelet kom ut Vadå, det funkar? Nej, mm. vadå, det går inte att koppla ihop Eller vadå? Det är en jättebugg som de har jätteproblem med, Så det ska tydligen vara skitsvårt att få Att kunna spela ihop med en annan Men vad fan, jag har också Övernätet. tagit ner det här spelet Spelar du i och för sig till exempel Då kan ni sitta på samma konsol Mm. Men spelar över mm. nätet, det, ja, det gick inte för oss. Och jag läste att det var hur svårt som helst. Så okay. jag tog bort det på en gång. <laughs> men surt. För jag har tagit ner det och börjat spela lite grann. För jag har, också, jag har hört jättemycket om det här Little Big Planet. Mm. Men, och så såg jag att det var månaden spel Så det inte var fan, ta ner. Jag har inga andra spel ändå att spela nu. Nej. Uh, och har väl spelat en liten, liten, liten bit. Men jag såg att det var väldigt mycket. En achievements och grej där man kanske kunde behöva vara två sen i alla fall. Ah, ja, jag förstår. Så att det, var, det, det, det låter ju surt om det så att det inte går att koppla upp ordentligt. Nej, för det ska tydligen vara att det fanns några små knep som vi försökte. Det, typ, man får inte ha några kläder på sin... Eller någonting alls. All, all, hela spelet går ut på att man ska utsmycka sin karaktär. Mm. Sin podd man åker i. Det gör att det blir för tjockt. Och då kan man inte spela två tillsammans. Då ska man ta bort allting. Och då kanske det funkar det gjorde det inte okay. för oss och vi började prisspela spela så vi var nope så vi tog bort <laughs> det var jag alltid som försökte så. Ja, ja ja ja surt eh, sen lovade jag att jag skulle spela klart Resident Evil 7 Ooh. nope jag har lagt ner det spelet oh. eh, alltså första halvan jag sa det tidigare också magnifik mm. helt underbart det var precis rätt stämning allt jag ville ha och sen blev jag andra halvan en bajsmacka. Det är ju bara alltså, monster nu. Alltså det är inte ens läskigt, det är bara töntigt. Okej. Okay. Åh, jag blev så ledsen. Men okej, okay, men alltså, då? Vad, vad är, det, för, vad är alltså, det Det finns ingen stor kvar alltså längre? Alltså, den, är, den har blivit så dålig. Man, spelet går ut på att man ska leta efter sin flickvän. Mm, mm, eh, när man väl hittar henne så spårar du ur en del, tänker du inte någonting, och sen börjar det som en annan story kan man säga. När man ska lista ut vad är det som har hänt? Okej. Okay. Men den är så oerhört tunn den berättelsen att jag har redan listat ut allting första gången den här andra karaktären man pratar i telefon med. När man får reda på vem hon är, man bara. Oh, ja, ja, då vet jag det. Och sen kommer man vidare, man går från första huvudbyggnaden, så kommer man till en mm. lite mindre byggnad springer runt där och det är stora bor med stora getingar som attackerar mig och ditten och dattan jag bara, ja det här var inte kul men jag, jag, jag gör det ändå liksom, löser pusslerna och springer runt försöker, Aha. och sen och sen kommer ju alla monster, och det bara spårar, och de är inte ens bra monster om jag okay. säger så här. En person i spelet blir en gigantisk spindel. Dens armar blir va? jättelånga som spindelben och den kryper runt på ta i taket. Och... Alltså, det är så dåligt. Alltså, det är så katastrofa håller de på med? Alltså, vad? Det låter galet för jag fattar inte hur, hur passar... Hur passar en Hur passar in? Det gör ja. inte det. Nej, okej. Okay, det passar okay. inte in för fem <laughs> jävla öre. Alltså det är så dåligt. Och det är det jag gnällde på de tidigare monster som jag sa förut som inte jag tyckte passade in och sen möter man den här skiten avan Nej, Men jag orkar inte. Jag orkar inte. Alltså är all skräck upp alltså här att gå runt och man ska bli lite smårädd och allting allt är borta. totalt borta. Nu är det bara, ja, nu är det en shooter jag springer ut och döda monster. Och det är inte så bra. Alltså det är så katastrof. Eh, så jag kan rekommendera första halvan Resident Evil 7, mycket bra. Andra halvan, nope, kommer inte spela. Ja, oh, det är så tragiskt. Det är så synd när det händer. Ja, och det var ju liksom första stora spelet i år tänkte jag. men det ska vara så kul mm. att få sätta mig ner och spela ordentligt och verkligen tycka om det här spelet. Och jag fick det var jätteglad Och sen bara mm, och Sakta men säkert går det ut mot det liksom Över ett stup och bara kraschar Nej Jag har inte tagit ner DLC-na dock Jag sparar spelet Bara för att jag ska testa dlc -na. Förhoppningsvis finns det Jag ska läsa lite mer om dem Och är det några som är mer åt skräckhållet Så kommer jag spela de delscenerna Och inte de som är baserade på Monsters grejerna För nej det, det, det kunde ha blivit så bra Men det blev en ren tågkrasch I slutet, tyvärr Surt, surt Jättesurt Men det är det jag har nördat Ska vi hoppa in i nyheter Ja, visst Det var ett tag sedan vi gjorde nyheter Ja <laughs> Det är fyra stycken smånyheter jag tänkte ta upp. Inte jätteintressant, men lite kul ändå. Första nyheten. Pokémon Go har släppt åtta, vad det? 80 generation oh. 2 Pokémon och oh. nya utvecklingsitems. Mm. Hur är det? Spelar du fortfarande? eller? Ja, jag, det, det där är en sak till som jag glömt att nämna. <laughs> att nu, nu när de har släppt generation 2 så har jag faktiskt tagit upp det igen och mm. eh, lida lite grann. Då också tycker jag, det, jag brinner inte alls för det på samma sätt som Generation 1. Eftersom att Generation 2, där hade jag redan tappat intresset för det. Ja. Ah. Alltså när. Alltså jag hade ju släppt det hela när Generation 2 kom. Mm. Jag var ju jättein i Generation 1. Det var ju byt kort. Det var ju såna här kort och det var ju liksom. Man skulle ju ha allt då. Ah. Det var ju liksom tv-spelen, Gameboy-spelen, alltså. Men sen så fort. Alltså, jag tappade intresset och sen kom Generation 2. Så att jag tycker ju mest att det ser ut som små konstiga gubbar nu. Mm. Åtminstone de nya, ska jag säga. Men det, det, jag spelar det ju fortfarande och tar ju aktivt upp det. Om jag är ute och går eller om jag ska, går till jobbet på morgonen och sådana saker. Så att absolut, jag har gjort en liten ny tändning för det hela. Det har du gjort, absolut. Mm. Men hur är det Alltså... Nu när du spelar, är det bra blandning mellan första generationen och andra generationen eller tar andra generationen över nu? Ja, det, jag har inte varit ute och jagat så mycket. Alltså let, alltså faktiskt letat det. Nej. Men jag skulle säga att de vanligaste är det nog ungefär lika mycket av, både nya som gamla om man säger. Okay. Det, det, det går fortfarande tyvärr att hitta en Pidgey och en Ratata och ah, lika okay. vanligt som ja. Jag kommer inte ens ihåg vad de nya heter <laughs> Alltså inte de som är så van, vanliga än så, mm. än så länge i alla fall Men de här start Pokémon och sånt får man någon sån Eller är det också bara vilt, allt är vilt Du får inga nya start I, Ja precis, jag tänkte säga det är ingenting som, ingenting som Alltså det blir ju inte någon ny sån Dock vet jag inte hur det blir Om du skulle starta ett nytt account nu ja, naja, förstår om du, kan, om du liksom får möjlighet att välja på alla sex då Ja eller om. Ja, för, för du, I alla fall inte jag. Jag har inte fått någon möjlighet att fånga någon av de tre start sen, eller In, inte mig. Nej, det är villt helt enkelt. Ja, ja. ja, precis. Men då så. Uh, nästa nyhet är att Shovel Knight Specter of Torment kommer släppas i april. Specter of Torment utspelar sig innan Shovel Knights huvudkampanj. Och i huvudrollen ser vi den spöklike Specter Knight. Och enligt utvecklarna är det mycket större än tidigare tillägget Plague of Shadows. Jag älskade Shovel Knight när det kom. Jag har inte testat. Jag tog hem Plague of Shadows, vet jag. Men jag kan inte komma ihåg att jag spelade det. Men det är säkert bra. Shovel Knight var jätteroligt, så gillar man sånt. Och det var Spectre Tournament som jag såg. Det var väldigt 2D. Alltså det såg 8 bits grafiskt ut. mm så det är lite rolig grej. Nästa nyhet. Microsoft har bekräftat E3-presentation. Och den kommer hända 11 juni 23.00 svensk tid. Även betesta kommer också ha en. Men där har vi inte fått tillräckligt med informationen. Jag har för mig att det ska släppas också där på söndagen 11 juni. Men när vet jag dock inte. Nej, nej. Och sista rilla, äh, rilla, lilla roliga grejen är att i en intervju med Glixel.com berättar Todd Howard att projektet Fallout 4 i Virtual Reality rör sig framåt. Han säger så här, mycket jobb återstår men det är superspännande. Vi gör hela spelet, du kan spela dig från start till mål och he hela grejen fungerar verkligen gällande interface och allt det andra, säger ett upprymt Howard. Eh, vapenhanteringen som är klumpigare i Fallout 4 är en, viss ultras en vissa ultrasnabba fps ska fungera väldigt bra men att röra sig genom det välja värden är något betest att behöver jobba hårt med, tillstår Howard Fler alternativ ska finnas lagom till release och såväl magstarka som magsvaga ska kunna hitta rörelser som passar eh, Något release dator för Fallout 4 VR finns ännu inte men det är coolt, att he hela är 4 VR Jag tänkte säga, men fan Hur Hur fan skulle det funka? Alltså, eller, jag... alltså hur skulle det funka? Hur skulle Hur spelar du Vad heter? Resident Evil 7? Kör du med handkontrollen i handen då eller? Jo, Och så precis. tittar du runt omkring Liksom med ja, VR-ögonen. Och siktet ja. har du ju liksom Med huvudet Oh shit, har du, du har, alltså, där du tittar Siktar du? Ja precis Oh Okay. Så då du får ömsikta och börja sikta Då är det ju liksom dina huvudrörelser Vars du träffar Det liksom. ah, ah, ah. fungerar faktiskt väldigt bra Jag fick Det var lättare att göra hedge, eller så här headshots Med att sikt, kolla på huvudet Än att försöka sikta med dosan mot huvudet <laughs> Det kan jag tänka mig Satan eh. Men eftersom Fallout 4 just det stridsystem är lite långsammare Så tror jag det kan funka mm. riktigt bra Men precis som hon säger Vi blev ju, jag blev jag åkuka Av Resident Evil Ja. Som inte går jättesnabbt. Här skulle du springa upp i en helt öppen värld. Puh. Ja, precis. Det är en svår nöt att knäcka, det kan jag, jag tro. Ja, absolut. Vi får se om de säger någonting nu på E3 om de har kommit någon bra bit. För ja, jag tror... men exakt. Eller om de har någonting att visa upp i alla fall. Ja, för förra E3 jag tyckte jag läste någonting om att de sa att det skulle komma inom något år eller något sånt där. Oj, oj, oj. Det var stort. Det är ju jättestora ord. Och sen är det det som jag läste Jag läste det på PC Gamer, tror jag det var. Ja, ja. Då, då är det inte långt kvar. Då är det fan juni. Och då får ja. de jobba arslet av sig nu i så fall. Eller hur, eller hur. Men det var de nyheter vi hade. Vi ja. hoppar in i ämnet. Ja, visst. Ska vi börja med min som inte är lika rolig som din? Ja, men kör. Mitt ämne är Vilket djur är den ultimata sidekicken i film eller tv-spel eller liknande? Eh, vad skulle du föredra vad, om du skulle om vi säger film först och främst då? Vad skulle vara bästa djurliknande sidekicken? Alltså Ja Djurliknande mm, Eller djur om man säger så Alltså då är det ju Ja. Vad finns det ens för djur, Sidekicks Ja, du kan göra vad som helst. Vill du ha en apa? Vill du ha... Ja, men alltså vill ha, jag tänker så här: Om man hade någonting, något att jämföra med, liksom, så här, jag, Bara för det så kommer jag inte på någon. Är det en bodyguard-film, då är det ju hundar. Ja, ha hund jag tänker hundar rent. finns det ju fan en hel del, alltså, det gör det ju. Men. Jag vet inte fan om inte en apa vore coolare. Mm. Vad heter han, han i vänner? Eh, Ross, Ross har ju en apa där ett tag. Han jag heter är inte så mycket sidekick, men. Ja, <laughs> oh, Marcel, just det, så heter han. Det skulle ju vara det, i och för sig ett coolt. Mm. Inte särskilt användbart till någonting dock, men... Mm. Nej, jag skulle i så fall... En björn. Jag skulle rida upp en björn. Bara bröst. brösten. Oh. Ja, du och Rysland. Putin då tillsammans. <laughs> <laughs> du kan ut och rida i skogen. Mm. Ja, men, ja, men Tänker du så, så då, är det, alltså, då skulle man ju kunna ha typ Panter Det är ju balt som fan nu vad ska den göra Gud, Det är coolt absolut Men, ja, men vad vi... då den kan man ju rida på den också Nej, den går ju sönder på mitten <laughs> Den kan ju lätt fixa mat åt den Vad ska en björn göra, stå och ryta eller <laughs> Det är Pantern är ju lätt snabbare. Ja men min Och bara, Björn gör smata din panter. Ja eller? Eller? Ja eller? Nej men jag vet inte ja, det... Men det beror ju på vad man ska ha sidekicken till känner jag. Eller alltså vad ska det vara? ska det vara liksom så här en klassisk ja vad ska vi säga? Ja men bodycup grej så mm. eller ska det vara liksom en ja, men alltså vad vad tänker vi för sidekick? Tänker du typ Robin eller tänker du liksom ja en hud? Ja, nej men jag sa Judda lite på som Batman. Vad skulle han kunna ha för sidekick om man ser så i en Batman-film där det skulle faktiskt passa in. Och det är väl en fladdermus. Han <laughs> har sidekicks liksom i Dark Knight-serien. Han, han kan kalla, tillkalla alla sina liksom ja. Superman hade väl en superhund, hade han inte det? Va? Jag har för att Superman har haft... Jo, men vänta. Ja, någonting... Det, det ringer någonting väldigt långt in i huvudet. Du måste ju googla här. Jag har för att det stämmer. Ja, men det gör det säkert, vet du. Tänk hur hela coolt med cap och hela kitet, liksom. Uh, men sen, krypto men jag tänker... heter... Ja. Krypto, also known as Superdog. <laughs> Nej, men... <laughs> Varför? Ja, ja. Alltså, ja. ja, det finns... <laughs> Oh. Jo men Men tänk såhär vad, vad skulle du ge för Om, om du inte fick välja Faddemus Vad skulle du välja till Batman då till exempel Oj vad svårt Men då, då ska skulle ju typ vara en typ panther Något lite svart Det ska ju vara skräckinjagande Ska ja. kunna röra sig i skuggorna med honom Så då är det ju på så sätt en panter väldigt jag, jag tänker till typ en björn alltså jag menar, den kan ju knappast hoppa från, från hustak det är hustak typ. Nej. Den kommer liksom rulla som en bowlingklot. Björn är ju lite mer typ Wolverine eller något så här ja, eller typ Hulken. <laughs> ja, precis. <laughs> Om han nu behöver ha en sidekick. Hulken skulle typ ha noshörning och så bara storare En noshörning. Äh. I är för sig fattar det coolt att ha noshörning <laughs> Bara att knäppa med fingrarna Så kommer en noshörning galopperande För liksom. äh. jag tänker fantomen Han har ju devil Sin variant ja. och grejer ja. äh, han, har är ju, på, han har ju fan fler Det är ju fusk Han, han har ju hästen, hero -hästen ja. Ja. Äh, Men i tv-spel då? Eh äh. Där har jag, jag har ju en, den första jag tänkte på är ju Clank i Ratchet and Clank. Mm. Alltså en robot. <laughs> du tar en robot. Ja, det, det, det men det är ju skitgård för då kan man ju göra den till alltså det finns ju så många olika robotar. Mm. Jag tänker typ Star Wars där har du också Sidekicks robotar. Mm. Det är liksom, det, då, då kan man ju verkligen få det bästa av allt. Men i Star Wars har jag ju heller en förväxen björn vad? 20! Jaha, du tänkte Ja Okej, det är sant. Han finns ju sant Det måste ju vara det närmaste en björn du kommer i Sidekick. Om det inte är de här teddybjörnarna som är med. Det heter de Ja, just det. I och för sig, de är i A-skolan. skulle man kunna ha. Bara så här: tu, tu, tu, tu, tu, tu, runt liksom. Men eh, i tv-spel skulle väl Fighting-spel, då är ju faktiskt Panda och Kuma väldigt coola Ja, oh, ja oh. Eller typ Roger, men nej, jag vet inte Roger, Roger? Ja, uh, det finns ju en Roger som är Typ en t Inte T-Rex, men han är en Dinosaurie <laughs> med boxmisshandskar <laughs> Okej okay. Och den andra varianten av Roger är ju En kängru med boxmisshandskar ja oh. Åh. Oh. Fast ska oh. man ha dinosaurie-tecken då är det ju gone från tecken 3. <laughs> Han är <grym. laughs> Alltså det är så alltså, hur, hur fick man hur kom man på så här? Ja men det här är en bra idé. Mm. Hur kom man på det? Men jag har väl berättat det i en tidigare podd. Jag hoppas jag gjort det i alla fall när jag var på <laughs> när vi var i Uppsala bibliotek alla var tvungna att låna hem böcker. Och jag hatar ju att läsa böcker. Så jag gick ja. runt där och letade och letade. Till sist hittade jag två bildböcker med Gond. Då var det oh. Gond, teckenkaraktären. Helt nya berättelser. Ja, men lägg av. Vadå bara berättelser om honom? Ja, inget text eller någonting. Bara bilder liksom. jag springer ut i djungeln och gör någonting. Och jag bara, i Oxala bibliotek. Jag ja, tack. Jag tar de här två. Vad ja, Det var det bästa jag någonsin har läst. Men den här karaktären, då På riktigt, är det den här lilla, det är den här lilla oh shit, Den lilla vad jag här? ja Alltså varför har man gjort den här? Äh, helt underbart Är det för att svara på Pokémon som kom samtidigt eller? Digimon hade väl en som var väldigt lik Ja ah, just det Jo, Han är ju jättelik den här väl När han är liten, ah, eller hur är det Digimon funkar? Ah. De kan väl förvandlas Hit och dit hur de vill, eller hur är det? De uppgraderar sig, eller vad är det? De men ju... de, kom, de, de kan väl typ gå tillbaka till ja, den ursprungliga För i Pokémon, då blir ju ju ner till noll men här åker man ner till noll då blir man ju bara mindre och mindre i evolutionen. Ex ja, så är det. Just det. Mm, mm, mm. Jo, ja, för det har du faktiskt rätt i nu när du sa det. Då såg jag det direkt. Han, han påminner ju väldigt mycket om den, mm. den karaktären. Ja, oh, jag vet ju vad jag ska ha. Det är ju Yoshi såklart. <laughs> det är Yoshi, ja. Ja, i TV... alltså. Det är ju fan bästa... Sidekicken Hoppa runt, hoppa långt Högt, springa fort Slippa gå, det är ju perfekt <laughs> mm. <laughs> Men om man ska ha Om man, om man tänker då ur ren eh, Faktiskt Behov Vad skulle du behöva för, för sidekick I spelet du spelade sist Vad spelade du sist Batman <laughs> Så det är en okay. panter det är på... <laughs> <laughs> om du tänker på de uppdragen och de grejer du har gjort, vad skulle du faktiskt behöva då då ja, En björn, för då skulle jag inte behöva klättra runt så mycket och gömma mig utan då bara här släpper in allt. Vänta, du, du körde. du körde Batman. Ja, men vi, vad heter det? Men, men Assassin's alltså Creed har vi ju Örnen den är ju ganska fin om man skulle kunna använda oh. den lite mer istället för bara oh. att visa vars man är. Men annars skulle jag, eftersom jag älskar just den film och liksom bokvärlden och allt Så är det ju en ugla. Jaha Va? Harry Potter Eller, vad? Vänta, vänta, kom det här precis från, du, från dig? Nej, jag hatar Harry Potter Jag försökte läsa boken men jag tål inte det lilla fanskapet Ah, du är så du är så konstig Han är ju vidrig Men jag tror att du är för, du är för gammal är för, för att börja gammal. försöka nu du är för gammal nej. för att försöka hoppa in i det nu Jag är 28 nu, jag är perfekt ålder för allt Nej, det är, nej Inte för har du P, inte <laughs> men alltså, jag försökte ju lyssna på ljudboken mm. Alltså, den var jättebra Tills Harry Potter började öppna käften Ja, oh, du är så Åh, alltså, du... oh, jag är irriterad, jag blev på honom på en gång Jag bara, din lilla bitch, jag orkar inte men ni som tycker om Harry Potter, jippe, Ta ju den uggla eller råtta och allt vad de har. Ni kan skriva till mig, för jag, är, jag, ty jag tycker om Harry P. Ja, det är bra. Ja, så kan vi alla bara låta Nicko leva där i sin lilla fantasivärld, tycker jag. <laughs> äh, ja, äh, ja, men Deadpool då? Har, har inte han haft några djur, ja, förutom Ankan då? Har han inte typ haft hundar och något då? Jo, men han... Jag försöker komma på... Alltså jag har sett jättemånga konstiga... Alltså... att inga... Inte direkt sidekicks. Utan mer att... Deadpool är... Okej. Okay. Alltså... Du vet så här... Alternativa universum. Och uh. allt möjligt. Han är ett flytande huvud i något universum. Han är... Kvinna i något annat Han är ja, ja. Tror i hund Och barn i något annat Universum också De har tagit där, det mask Rakt av Och bara här på en mask Så blir det Ja men det, men det är typ så Det är ja. ju det är Typ vad det är Jag har sett någon bild där, där de har Vad heter det Deadpool family Eller vad det är Och det, det finns ju Alltså det, det är ju Precis vad du än Kan komma på Så Har de ju gjort det Typ mm. Men jag har inte sett Någon Använda sig av just Sidekick i den meningen jag tänker på det Nej Just att det faktiskt är någon som är på sidan om Liksom mm. Mm. Nej men alltså För det mesta jag tycker ju bara om Alltså i tv-spel Då tycker jag om mm. ja, men Far Cry, möta djur Alltså Vad skulle man vilja ha? Det är ju lite coolt faktiskt nu när jag tänker efter I Far Cry Primal där du kan ha djur med dig då kan du ju, vad heter det, flirta, tämja heter det. Du det kan tämja olika djur för att de ska hjälpa dig. Så du kan ju ta en tämja en sabetalad tiger så springer den runt med dig och gör uppdrag med dig till döda andra invånare och hjälper dig att döda monster, eller monster, andra djur och liknande. Så det är ju skithäftigt. Det skulle jag ändå kunna tänka mig ett nytt Far Cry, rent Far Cry-spel. Att kunna tämja en djur där också Kan jag få springa ut Med min jävla björn någon gång Det gjorde jag ju i Far Cry Primal Det var ju björn jag körde med Jag vet inte, jag har nog förkärlek till björn ja, Men, men de, är ju, de är ju rätt effektiva Om man ska ha dem som slags Kompanjoner, eller vad är det Ja, nej, jag menar de... inte björn som björn djuret Utan björn som Björn som var det lyssnare Jassi, jag har Jag har gått om Jag sa väl att jag har gått om honom i trophies va jag vill bara att vi ska höra det igen. <laughs> oh, herregud. Ni. Åh, herregud. Din fråga, vad har du för kul då? <laughs> jo, jag Som sagt, jag har ju hunnit titta på en hel del filmer här under mitt resande. Så att jag har ju... Kommer fram till... Våld i film. Mm. Jag tänker... Egentligen så tänker jag, varför måste det vara så in i helvetet överdriven? Jämt. Ja. Alltså... Tycker vi att det är bra? Gör det filmerna bättre att vi har 15 minuter fighting-scen? Mm. Är det liksom... ja, vad, vad, vad, vad, vad, vad tror du? Alltså, en av mina favoritfilmer är Ninja Assassin. Mm. Där är det mm. inte långa fighting-scener. Utan det är snabba fighting-scener men med mycket blod. Mm. Jag tycker mm. det ger en större reaktion än en Marvel-film som det ska blixtas och dundras Och flyga gubbar hit och dit och liknande Ja För tänker jag liksom Marvel mm -hmm. det, är liksom, det är gigantiska slag Det är ja. hela tiden Fast det, alltså jag tänker typ så här, jag Tänker ändå så Superhjälte-genren är ursäktad lite grann Från det jag tänker mig okay. Jo men för att de är ändå Vad fan det är ju typ hela deras backstory De är ju typ byggda för det eller de har ju liksom, man har ju verkligen så här okej okay, för att vi ska kunna göra jättelånga fighting scener därför måste du vara oförstörbar. Mm. Ja, då, går, då funkar det helt plötsligt. Men jag tänker liksom typ så här, filmer som eh, alltså där du inte har några superhjältar med. Mm. Och de har ändå scener som är långa som mm. bam, när de får liksom de folk bankar huvudet i väggar, Genom väggar mm. och liksom allt möjligt och ändå bara så här nej men nej, Dammar av lite grann och så springer vidare och slåss en stund till Men jag förstår, alltså Precis det där jag, Alla vet ju mina, Mitt problem med The Faust and Fury-serien ja, ja Första filmen, alltid där är, Som jag har sagt tidigare, älskar det mm. Och sen när de tar in The Rock och sånt Och The Rock och, <laughs> och, <laughs> och oh, ja. Vad fan heter han? Ja Oh, varför har jag eh, tappat namnet på honom? Don Viro. Vin Diesel. Vin Diesel, Vin, precis. Vin, Vin Diesel. När ja. de börjar liksom flyga i det här garaget genom väggar och allt möjligt. Jag bara, varför kom Jävlar. det här ifrån? Det är ju, en, just det, det är ju, det är verkligen en sån scen som jag, som jag tänker på nu när jag sitter. Ja. Det, det är den frågan som är. Behöver vi de scenerna? För att där pucklar de på varandra. Jävlar vad de pucklar på. Ja, om man inte sett det i någon annan film så blir det så här, what the fuck moment bara, men Jaha, är, är det det här vi väljer att gå och ta liksom vår inriktning åt? Skit i bilarna nu, kör vi rent action. Och sen Exakt, det ska spårar vi slå slå det. <laughs> det, och hjälper. Och det jag tänker är verkligen jag verkligen säger. För jag tycker verkligen, om jag sitter och tittar på en film nu idag, och det inte är en... alltså jag, jag gör det lite när det, även om det är en superhjältefilm, men mm. är det en vanlig film liksom, med vanliga karaktärer, sitter jag ändå så här: Börjar de slåss så är det så här: Ja, men kan det inte vara slut snart? Mm. Det är så här: det, det finns ingen ingen som helst mening med att du, den ena killen ska köra den andra snubbens huvud genom en dörr. Ja, precis. Och så ska de båda två typ klappa varandra på axeln och gå därifrån sen. Vad var meningen med det? För mm. det är verkligen så jävla överdrivet idag. Ja, men... Tycker jag. jag. Jag kan inte komma ihåg att det var riktigt så här illa. Alltså, Om jag tänker bakåt på filmer jag har kollat på, ja. då var det mycket fighting också. Men då var det ju typ så här. får jag för mig. Det var fler personer som slogs. Mm. Det var den här klassiska en man mot 50 pers i ett rum. Och då blir det lite mer så här, okej, okay, han pff, den där snubben fick en känga i ansiktet, den där i, mellan, i skrevet, den där i magen. de är inte så att de ställer sig upp och springer på han igen. Mm. Utan då blir det jag köper det lite bättre än vad det är idag. Men om man kollar på de här gamla klassikerna om man ser Rambo, de här mm. alltså då försökte man i alla fall göra fighting lite unika Ja. och det, det, det tycker jag då är det jättebra, som Deadpool senast, i början där mm. han bara har ett visst antal skott i sin pistol direkt i början där, och liksom ja. jag ska få varenda kul att räknas det är ett mm. nytt tänk, de gör en ny grej då är det ju riktigt intressant Skulle och han det, bara... den scenen räknar inte jag som fighting, om jag ska vara helt ärlig, för det är ju avrättningar Jo men precis Men hade det inte varit det där Att han hade ju så bara sprungit in Och gun blazing, mm. Då hade det blivit mer fighting då hade, det blivit mer, då, hade ju, då hade det inte stuckit ut någonting Det är ju det som de gör bra Där är liksom Det, är, det sticker ut och det är det du de måste göra För alla kör ju exakt likadana Fighting nu för tiden mm. Mm. Alltså, Det, är ju så det kan ju vara det som gör att, det, att Jag inte heller tycker om det Just det här att det, det alla gör exakt lika Men mitt bekymmer är verkligen det här att jag vet ju att skulle det här hända på riktigt skulle den där snubben, alltså han skulle ju vara död mm. efter andra slaget, typ. Ja, men det är då man får den här de som tar det seriöst och gör det så här chock istället, bara, ja ah, men nu ska vi puckla på jag tar Jans huvud och slår in i en vägg. Mm. Och snubben bara dör på en gång man bara, ja. jaha, tog två sekunder men man sitter där i chocken och bara aha han sig inte upp. Nej, nej eller? precis, och, och, och, det hade ju varit, nej, det, ja, jag vet inte om det jag försöker säga är att jag skulle vilja ha lite mer verklighetsbaserad fighting, men mm. jag vet inte. Alltså, det, unikare, det bättre tänk. Det, men... det är det jag vill ha i alla fall. Liksom, jag är inte exakt likadant som i Rambo liksom, när de är i den här grottan och han liksom tar dem en efter en och såna där grejer. Och sen liksom, Batman The Dark Knight jag har gjort exakt samma sak. Och då känner man liksom, ja, det är kul första gången men när du har gjort det i tre film, två filmer till liksom, då blir det lite tjatigt hitta på mm. något nytt. Äh, så det är... Jag antar att vi har så sjukt mycket heter det, actionfilmer och sånt nu, så det är väl svårt att göra unika grejer, men en liten twist kan man väl få göra så att det sticker ut som inte sitter där och typ halvsomnar, bara för att <gär> det känns som det. Absolut, absolut. Eller så kan man ju bara göra bättre stories. Ja, absolut. Jag bara slänger ut den där så här... Jag skulle ju inte klaga om det råkade vara så att man la ner lite mera tid på backstories, en riktig historia som håller ihop mm. och så vidare och så vidare och kanske mm, fimpa 10-15 minuter av uh, bam, bash, uh, fighting liksom. Mm. Det, det är lite som dag du, som helst. Det är som du sa där att när man slår in skallen och varandra flyger genom väggar och sånt. Alltså har det varit en uppbyggnad på det på ett snyggt sätt mm. då är det ju en annan grej som, eh, oj vad heter den filmen nu då? Jag har den på Blu-ray, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter Tower eller vad fan den heter, det är en här kung fu-film mm, mm, eh, En modern Där de eh, Går igenom så ett, st ett stort hus liksom Våningshus med det är maffia som bor Och han är polis Och ska, de ska liksom, ta över huset Och ta hämta bossen liksom. ja. Och de går liksom våning efter våning Efter våning Och där är allt skitsnyggt gjort Jättebra, liksom fightingen Alltid så jäkla välgjort men det oh. passar in alltid. Det känns inte så här överdrivet. Som eh, allt, liksom, Visst, det är mycket scener, det är action hela tiden. Mm. Men flyger de ner genom typ ett golv till exempel och kommer ner på nästa våning mm. jo, men då tar fighten vidare på ett naturligt sätt. Liksom, mm. att är det några personer där ner, de ställer sig upp lite chockade och så fortsätter fortsätta stå. slå. Det är inte så att de liksom, flyger ner på taket och båda de som flög ner på, eller från golvet, genom golvet ställer sig upp på fortsatt slott. Utan huvudkaraktären, fattar man, han ställer sig upp. Men ja. då går han på de andra som var i rummet där nedanför. Han som flög genom golvet, han ligger ju ner liksom. Jo ja, men precis. Och, och, alltså, jag är inte emot att ha action Det är inte det, utan jag är emot att ha fighting-scener. Okay. Alltså, två personer står och pucklar på varandra mm. i, i tio minuter. Ja, jag jag går helt med, precis som du säger kär. Är det en människa som ska Göra någonting Eller en grupp eller alltså, ja. Visst om allting är någorlunda Nära sanningen, alltså man ska inte stå och slå Varandra i ansiktet tio minuter och fortfarande Såhär liksom bara oh, yeah, Jag är hård mm. Utom vi, Visa lite att det faktiskt finns en verklighet Någonstans också där Att det, att det faktiskt händer något mm. För ändå som liksom klarar den här Enda som klarar det här jättelånga Fighting mellan två personer mm. Det är ju Family Guy Peter och den här fågelkostymen Det är de ända. det är ingen som klarar av det på Åh <laughs> oh, du är så jävla det. Oh. Eh, nej men absolut ja, För mig, jag, jag Föredrar kortare fighting Scener med mer blod Jag, jag är en sån person inte ja, överdrivet men jag, jag med, blod, håller med dig. Jag men håller med dig, absolut Det är därför jag ser fram emot eh, Logan-filmen nu mm. Liksom En R-rated film Man vet att det kommer att vara slagsmål Men han är gubbe nu Det kanske, inte bety det kanske betyder att det inte är Lika stora fighting-scener Det kommer nä, fortfarande vara fighting-scener Men inte lika så här. F ja. För det är samma där alltså, Nu har inte jag tittat på jättemånga Eller jag kommer åtminstone inte ihåg dem Uh, Vore filmer. Mm. Men du vet, där kan du ju typ inte vara långa fighting scener mellan två människor. Nej. Eller? För att jag menar, får du de där bladerna igenom dig? Pff, då är du ganska körd. Du är absolut. ganska rökt liksom. Nej, utan det är ju han mot flera stycken, så är det ju. Ja, ja. Uh. Ja. Mm. Jag har faktiskt. Det har varit. Jag vet inte var vi klarar med ämnet där tror du. Ja, jag tror inte vi kommer Det känns som att, att det kommer mer... inte så mycket längre. vad har du att du ville säga då? Eh, jo, jag har så här, Vi var ju vi var ju inte jag, jag och samman var ju inte bara i Mexiko utan vi var ju även i New York. Ja, ja. ja precis, ja. Ett, ett par dagar. Och <laughs> jag har aldrig haft en sån alltså såna konstiga déja känslor. Okay. Som när jag har kommit till New York eller till, till Manhattan, ska jag säga. Äh, det jag, jag gick liksom på gatan så här och så tittade jag upp en byggnaden och så, bara, vänta nu. vart har jag sett det här huset för? Och, och jag, det var så illa så jag var tvungen att skriva upp vad huset hette på telefonen. Vissa kommer eller no, några av dem kommer jag på på en gång Men jag var tvungen ändå att komma hem till hotellet och dubbelkolla så jag hade rätt uh. eh, Bland annat filmen Day After Tomorrow Ja uh. Vet du vilken jag menar då? Uh. Ja Och jag tänker inte på Frihetsgudinnan Som visar <laughs> upp sin jävla flash eh, Däremot så Det här huset de gömmer sig i Eller, vad man ska, eller ta, söker skydd i uh. Ja det är, bland, det är bland annat New York City Public Library Alltså deras eh, uh, bibliotek där har jag varit, oh, yeah. apropå ingenting. Sen har jag även varit på Grand Central Station mm. eh, i på Manhattan där Will Smith i I Am Legend han blir fångad i sin jävla fälla där, eller han blir fångad i en fälla mm. precis utanför den byggnaden. Vet du vad jag är någonstans i filmen då? Oh. Ja. Eh, och, <laughs> och fast det visste jag redan innan eh, Det för det är en, en eh, film jag har sett så många gånger så att det är löjligt eh, Die Hard 3 Så åker de igenom Central Park Och där har jag också varit mm. och, ja. och det, det är är att när man går, ut, går utanför Eller går in i de här byggnaderna så tittar man så bara, ja ah, men här har jag varit Och så bara, vänta nu dum jävel Du har inte varit här Du har tittat på en film tusen gånger Så att du känner igen det här stället Så att det, ja jag ville bara nämna Att det är häftigt att Ja att få uppleva någonting sånt Mm Ja, det kan jag förstå. För det är ju väldigt mycket som sagt. Eh, vad heter det Marvel, mycket Marvel utspelar sig ju där och allt möjligt. Så. Mm, mm. Jo, och det är mycket filmer överhuvudtaget som utspelar sig där skulle jag säga. Ja, eller absolut. I alla fall vad jag har kommit fram till när jag börjar kika. Dessutom King Kong klättrar upp i Empire State building, eller vad det heter tror jag. Att mm, på precis. taket där och hoppar runt och grejer med. Så att, ja, det är ju jättemycket sånt som, som händer just. Just där Så därför tyckte jag det var lite roligt Så jag var tvungen att Skriva upp några utav dem mm. Nice uh, Ja men det var väl Veckans avsnitt Ja jag tror det faktiskt uh, Ja Vi Som sagt Nästa vecka uh, Så Lite skvallerskvaller Förhoppningsvis Kommer Adde tillbaka <laughs> mm. Förhoppningsvis Ska vi inte bråka lika mycket för han har inte lika mycket Att snacka här <laughs> Vi bråkade igår Som vanligt Ta inte fall två Nej det är underbart att ha det med. Men han har ju spelat For Honor. Det nya mm. fighting- slash riddare och vikingar och allt vad man ska säga. Mm. Förhoppningsvis tänkte jag säga. Det är inte alls. Det, det är ju först nästa vecka kommer ju Horizon Zero Dawn. Så det kommer jag få nästa vecka. Så det kommer jag inte kunna prata med vi jag, jag... Säga, jag, tror, jag tror bestämt att vi kommer hinna spela in en gång till innan dess faktiskt. Mm, det kommer, kommer vara dagarna efter där. Men förhoppningsvis har jag börjat se på Gotham säsong 3. Va, vänta, har du kommit till säsong 3 menar du? Ja, jag, menar, jag håller på just nu och jag oh, har luskat fram en vän som har nästa alla avsnitt så dit ska jag gå och titta. <laughs> Okej, okay, okay. men så jag lär alltså boosta ikapp dig? I alla nu, fall alltså, säsong 1. Vi kan väl säga att du du ska försöka se säsong 1 så vi kan prata lite mer om den då. Får man, får man spoila saker i säsong 1 eller? Sen. Oj. Tror vi? Det tror jag att Säsong 1, för Netflix har ju bara säsong 1. Har Netflix bara säsong 1? Ja, ja, sköpte jävlar. du med mig? Nej, det är sant. Uh, så du får komma till ja, mig och låna ja. Blu-ray skiven om du ska ha säsong 2. Ja, men vi får, vi, får, vi får ta en lite mer djupgående diskussion om säsong 1 nästa vecka. Ja, alla fall. Vi, vi får se vad vi gör. Vi säga spoiler annars <laughs> Ja, nej men vi behöver kanske inte spoila någonting vi, vi, Man kan ju ändå diskutera om det. det Det är ändå rätt mycket fristående Alltså avsnitt dessutom Så att det, det ja, händer absolut. ju väldigt, väldigt mycket Så att det är svårt att, tycker jag Än så länge i alla fall, spoila allt för mycket Mm, absolut Nej men det ska bli intressant uh, Ja, men då Och så, vi, och så vill ja. vi ju självklart höra mm. Vad ni tycker och tänker om Vad vi precis har pratat om Mm, precis och även att ni skriver in frågor och ämnen och sånt ni vill att vi ska diskutera mm, mm. Lättast är nå oss via facebook.com eller bloggen abitonördenes.blog.se Precis Men tack för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen då Ja, tack själv Ha det gött, hej då Jingling.